Ши читання «Черед Амріта» Ліла, глава 23. «Найвища мета життя – любов до Бога». Подальший огляд 23-ї глави дає Шилебактівно Такур у своїй «Амріта правага баш'ї». У цій главі Ши читання Магапрабо описує ознаки емоцій і любові, розкриття своїх одвічних стосунків із Господом, а також ознаки відданого, що вже розкрив свої стосунки. Далі він описує поступове поглиблення любові аж до Магабави. Потім він описує п'ять різновидів привабленості до Крішни і її розвиток. Також він описує смаки кохання – найвищої емоції. Кохання поділяють на дві категорії – свакія та паракія. Свакія – це любовні взаємини між одруженим чоловіком та жінкою, а паракія – між коханцями. Щодо цього наведено певні описи. Також описано 64 якості Крішни і 25 трансцендентних якостей Шиматі Радарані. Далі ще читання Магаприбу описує тих, хто достойний пізнати смак віданого служіння. Описано також їхню вдачу та категорії. Також Господь розповідає Санатані Гусамі потаємне знання про атрибути віданого служіння. Із Гарівамші він наводить опис Голоковріндавини, де Господь вічно проводить свої ігри. Також висвітлено правильний і неправильний погляди на кеша-аватару. Такі повчання дано в цій главі. Після того, що читання Магапребу, благословив Санатану Госамі, поклавши йому на голову свою руку. Так Санатана дістав здатність пояснити ці теми в книжках, серед яких широковідома Гарі Бактівіласа. Вірш у ता Найщедріший Верховний Богособа, Гора Кришна, всім, навіть найницішим з людей, роздавав свій найпотаємніший скарб нектару святого імені і любові до нього самого. Ніхто ніколи до того не давав цього людям, тому я шанобливо схиляюсь перед Ним у поклоні. Джая Джая Гора Чандра Джай Нитянанда, Джая Хвала, хвала Ший Махапрабу. Магапрабу, хвала, хвала Господу Нитянанді, хвала, хвала Адвайті Ачарі, хвала, хвала всім віденим Господа Чайтані Магапрабу. Ший Махапрабу Магапрабу вів далі. А зараз послухай Санатану про плід віденого служіння. Любов до Бога – найвищу мету життя. Той, хто слухатиме ці описи, осягне Трансцендентні смаки любовного служіння. Коли на шляху віданого служіння потяг до Кришни поглиблюється, віданий розвиває любов до Бога. Цей стан має назву Стайбава, постійна насолода смаками віданого служіння Кришні. Коли відане служіння виконують на трансцендентному рівні чистого добра. Воно стає схоже на сонячний промінь любові до Крішни. Таке віддане служіння своїми різноманітними смаками робить серце м'яким. І тоді відданий втверджується у бхаві – духовних почуттях. Цього вірша вміщено у Бхахті Расамрита 1.3.1. Бхава – духовні почуття – має дві ознаки – суттєву і зовнішню. Зараз, дорогі Санатано, послухай про ознаки любові. Пояснення. Вислів «шуда, садва, віша, шатма» означає такий, що перебуває на трансцендентному рівні чистого добра. На цьому рівні душа очищується від усієї матеріальної скверни, і таке становище називають сурупалакшаною або основною суттєвою ознакою бхави – духовної емоції. Різноманітні смаки відданого служіння пом'якшують серце відданого, і в нього прокидається любовна схильність спонтанно служити Господові. Це називається татаста лакшана або зовнішня ознака бхави. Вірсім. Самямма Сринята Санто, Маматва Тисаянкита Бавасаева Сандратма, будхай премани Коли під впливом Бгави серце повністю розм'якає, а сама вона збагачується сильним почуттям того, що відданий і Господь належать одне одному. Коли ця бхава стає дуже насичена та палка, вчені називають її премою, любов'ю до Бога. Цього вірша також наведено у Бахтірасами та Сінду 1.4.1. Коли людина розвиває неподільне відчуття того, що Господь Вішну належить їй, а вона йому, тобто, коли людина вважає, що об'єктом любові може бути тільки Вішну і ніхто інший, піднесені особи, як от Бішма, Праглада, Удова і Нарада, називають це бакті відданістю. Цей вірш зацитований із нарада Панчератри, наведено у Бахтіра Саметасінду 1.4.2. Якщо завдяки своїй щасливій долі, жива істота розвиває віру в Крішну, вона починає спілкуватися з віданими. Відчувши в товаристві віданих натхнення, віддано служити Господові, людина дотримується регулівних засад, слухає про Крішну та прославляє його і так звільняється від усієї небажаної скверни. Коли людина звільняється від усієї небажаної скверни, вона розвиває тверду віру і росте у віданому служінні. Коли в неї прокинулась тверда віра у відане служіння, прокидається також смак слухати про Крішну і прославляти Його. Коли прокидається смак, виникає глибока прив'язаність, а з цієї прив'язаності в серці виростає пагінець любові до Крішни. Коли екстатичні любові почуття посилюються, цей рівень називають любов'ю до Бога. Ця любов становить найвищу мету життя і вмістище всієї її насолоди. Пояснення. Шіла Бактіно такур стисло описує ріст любові до Бога як поступовий процес. Завдяки щасливій долі особа зацікавлюється віденим служінням. врешті решт її починає цікавити чисте віддане служіння, вільне від матеріальної скверни. Тоді вона бажає спілкуватись із віденими. Завдяки їхньому товариству її дедалі більше цікавить віддане служіння, її тягне слухати про Крішну і успівувати Його. Чим більше її вабить слухати і успівувати, тим більше вона очищується від матеріальної скверни. Звільнення від матеріальної скверни має назву анарта тобто поступове зникнення всього небажаного. Це критерій росту людини у відданому служінні. Якщо вона справді розвиває відданість, вона повинна звільнятися від матеріальної скверни недозволених статевих стосунків, вживання дурманих речовин, азартних ігор та м'ясоїдства. Це попередні ознаки очищення. Коли віданий очищується від усілякої матеріальної скверни, в нього прокидається тверда віра у відане служіння. Після того, як розвинеться тверда віра, з'являється смак, а смак породжує прив'язаність до віданого служіння. Коли ця прив'язаність посилюється, сім'я любові до Крішни пускає паросток. Цей стан називають «пріті» або «раті» потяг або ж бхава – духовна емоція. Коли посилюється раті, це вже називають любов до Бога. Ця любов до Бога – це, насправді, найвища досконалість життя і вмістище всієї насолоди. Відене служіння поділяють на дві стадії – садана бакті і бава бакті. Садана бакті – це розвиток віденого служіння за допомогою регулівних засад. Основний принцип віденого служіння становить віра – Далі йде спілкування з відданими, а тоді посвята від істинного духовного вчителя. Після посвяти, дотримуючись регулівних засад відданого служіння, людина звільняється від усього небажаного. Завдяки цьому вона міцно втверджується у відданому служінні і поступово розвиває смак до нього. Щоб більше поглиблюється її смак, то більше вона прагне служити Господові. Так вона прив'язується до якогось певного настрою у служінні Господу – Шанти, Дасі, Сакі, Вацалі або Мадгурі. Завдяки такій прив'язаності розвивається Бхава. Баба Бхакти являє собою рівень чистого добра. Під впливом цього чистого добра серце людини тане у відданому служінні. Баба бхакти являє собою перший пагін любові до Бога. Ці духовні почуття безпосередньо передують чистій любові. Коли ці почуття загострюються, їх уже називають в прямобахті трансцендентна любов до Бога. Ці ступені описано також у наступних двох віршах, які наведено у Бхахтіра Расамрита Сінду 1, 4, 15, 16. Спасибі. Спасибі. Спасибі. Спасибі. Спасибі. Спасибі. Спасибі. Спасибі. Спасибі. Спасибі. Спасибі. Спасибі. Спасибі. Спасибі. Спасибі. Спасибі. Тоді її починає цікавити спілкування з чистими віданими. Потому вона дістає посвяту від духовного вчителя і за його вказівками дотримується регулівних засад відданого служіння. Завдяки цьому вона звільняється від усіх небажаних звичок і міцно втверджується у відданому служінні. Потому вона розвиває смак і прив'язаність. Це шлях садана бакті, регламентованого відданого служіння, що його виконують відповідно до приписів поступово її духовні почуття посилюються і нарешті в неї прокидається любов. Такі ступені розвитку любові до Бога увідано, що цікавиться свідомістю Кришни. 16. Сатам мама расаяна ката дашва паварга сповнене духовної сили Послання Господа можна належно обговорювати тільки у товаристві відданих, і слухати це послання у їхньому товаристві – велика насолода. Перед тим, хто слухає віданих, швидко відкривається шлях трансцендентного пізнання, і він поступово набуває міцної віри, що належного часу розвивається у потяг до Господа та відданість йому. Даний вірш становить цитату із Шимадбагаватам 3.25.25. Якщо в когось у серці справді пробило сім'я трансцендентних почуттів, то в усіх його діях проглядатимуть певні ознаки. Так проголошують усі явлені писання. 1819. 19 «Крантір ав'ярта калатвам, віра актір мана суннята, аса бандасамутканта, намагане садаручі, асакті стадгунакяне, пріті стадвасаті стале, джатабаванкорейджане. Коли сім'я екстатичних почуттів до Крішни проростає, у поведінці людини проявляються такі дев'ять ознак. Вміння вибачати, турбота про те, щоб не марнувати час, відреченість, брак пихи, надія, завзяття, смак до повторення святого імені Господа, прив'язаність до описів трансцендентних якостей Господа і бажання жити в обителі Господа, у храмі чи в святому місці, як то вриндаван. Ці всі ознаки називають «Анубгава» – похідні ознаки екстатичних почуттів. Їх можна побачити у того, в чиєму серці сім'я любові до Бога пустило пагін. Ці два вірші наведено у Бакіра Синду Сінду 1.3.25.26. Якщо в серці людини пустила пагінець любов до Крішни, ніщо матеріальне її не турбує. Там мопая там братиянту віпрагангача деви, дві -ві та читтам іше, вічопа срішта кохака стакше ковада шаталамга я та вишну О, брамани, прийміть мене як душу, без останку віддану Господові. І нехай так само мене прийме матінка Ганга, що представляє Господа. Бо я вже взяв лотосові стопи Господа у своє серце. «Нехай крилатий змій чи будь-яка інша дивовижа, що її створив Браман, вжалить мене просто зараз. Я маю тільки одне бажання – щоб ви всі далі оспівували діяння господа вішну». Пояснення. Це віші з Шимадбагаватам, 1.19.15, що його виголосив Махарадж Парікшат, сидячи на березі Ганги і очікуючи укусу крилатого змія, насланого прокляттям хлопчика Брамани Шрінгі, сина великого мудреця Шаміки. Цареві передали звістку про це прокляття, і він став лаштуватись до неминучої смерті. Побачити його в останні дні прийшло багато великих святих, мудреців, браманів, царів та півбогів. Втім, Магарадж Парікшет зовсім не боявся вкусу крилатого змія. Він тільки попрохав усіх великих осіб, що там зібрались далі співати святе ім'я Господа Вішну. Кришна не слід гаяти жодної хвилі. Кожну мить слід використовувати для Крішни або для чогось, пов'язаного з ним. Пояснення. У цьому вірші пояснено, що хвилювало Магараджу Парікшита. Він каже, нехай станеться те, чому судилося. Мене це не турбує. Єдина моя турбота, щоб жодної хвилі свого часу не згаяти на щось, не пов'язане з Крішною. Треба терпляче зносити всі перешкоди, які виникають на шляху розвитку свідомості Крішни, і дбати про те, щоб ані миті свого життя не змарнувати без служіння Кришні. Словами вони підносять Господу молитви. Їхній розум завжди пам'ятає Господа. Тілом вони кланяються Господові. Та попри цю всю діяльність вони не вдовольняються. Така природа чистих відених. Зі сльозами на очах вони присвячують все своє життя на служіння Господові. Цей вірш із Гарі Бхатті Судодайі наведено у Бхакти Расамрита Сінду 1.3.29. «У царині матеріальної діяльності людей цікавлять матеріальні насолоди, містичні сили і задоволення чуттів». Однак навіданого ніщо з цього не справляє враження. Цар Барата палко прагнув Товариство Верховного Богоособи Крішне, якого через присвячені йому вірші та молитви іменують утамашлокою цар Бхара та задля його товариства, за молодого віку покинув чарівну дружину та дітей, а також любих друзів та багате царство, як покидають свої випорожнення. Пояснення. Це ознаки віракті, відреченості, які проявляються в того, хто розвинув Бхаву, ступінь, що передує любові до Бога. Цей вірш взято із Шимадбагватом 5.14.43. Хоча своїми якостями чистий віданий вивищується над усіма, він все одно вважає себе за найнижчого з усіх. Барата Магарадж завжди ніс у своєму серці любов до Крішни. Хоча він був найкоштовнішою перлиною серед усіх царів, він блукав і жебрав у місті своїх ворогів. Він складав шану навіть чандалам, людям п'ятого гетунку, що їдять собак. Цей вірш процитовано з порани. Кришна, Крипака, Рибен, Дриды, Кори, Джани. Цілковито присвятивши себе Господу Кришні, виданий завжди надіїться на те, що Кришна зласкавиться над ним. Ця надія в ньому дуже міцна. «На, Прима, Шавана, Ди, Бхак, Тирапіва, Його, Тава, Вайшнаво, Гянам, Вашоба, Кармава, Кияда, Госаджа, Тирап'ястіва, Хинарта, Дика, Садаке, Твої, Татап'я, Чейдяму, Ласа, <питрична> о, Господи, я не маю ніякої любові до Тебе і не маю якостей потрібних, щоб виконувати відене служіння, слухаючи про Тебе і уславлюючи Тебе. Бракує мені і містичної сили вайшнава, знання чи праведності. Не належу я і до високого роду. Загалом я не маю нічого. Та все-таки, о, коханий Гопі, Через те, що ти даруєш милість найнецішим, моє серце постійно сповнює незламна надія, і ця надія ніяк не перестане ятрити мене. Цього вірша наведено у Бакті Расамжита Сінду 1.3.35. Головну ознаку завзяття становить палке жадання спілкуватися з Господом. Твачайшавам трибуванат бутаміття вегі Маджапалам джадавава мамаваді гам'ям Там кім каромі віралам муралі віласі Мукдам мукам буджамуді Шитом і кшанаб'ям О Крішно, майстре гри на флейті Чарівність твоєї юності дивує всі три світи Ти знаєш мою непостійність, а я знаю твою Ніхто більше про це не знає я хочу побачити Твоє прекрасне, знадливе обличчя десь на самоті, але як це зробити?» Це вірш із Кришна Карнамрити, 32. Намагани Садару, Кришна нам. Цей відданий має великий смак до святого імені, і через це його постійно тягне повторювати Магамантру Гари Кришна. Гродана бінду маранда сянде дрігінді в Говіндо, ця юна дівчина, Радика, сьогодні безнастанно лє сльози, що течуть немов нектар із квітів, коли вона своїм милозвучним голосом співає твої святі імена. Цього вірша наведено у Бактіра Семерта 1.338. На цьому рівні бхави у віданого пробуджується потяг оспівувати і описувати трансцендентні якості Господа, і віданий стає до цього дуже прив'язаний. Повелителю Трансцендентне тіло Крішни дуже солодке, а його обличчя ще солодше за тіло. Однак його ніжний усміх, що поширює медові пахощі, навіть ще солодший. Цей вірш являє собою цитату з Крішнакарнамрити 92 Білого Мангалита Кришна стане Віданий, занурений в екстатичні почуття до Крішни, завжди живе в місці, де Крішна проводив свої розваги ямуна тіре, намані, тавакір, таян, утбаш, какша, рачай, шямі, там, «Господи пундарі какшо, коли вже я, зі сльозами на очах, співаючи твоє святе ім'я, танцюватиму в екстазі на березі Ямуни?» Цього вірша наведено в синду 1 2 1.2.156. Це ознаки людини, яка розвинула потяг Бхаву до Крішни. А зараз я опишу ознаки людини, яка вже досягла любові до Крішни. Послухай, будь ласка, санатоно. Навіть найобізнаніший вчений не може зрозуміти слова, вчинки та ознаки особи, яка перебуває на рівні любові до Бога. Даньяс я ямнава навіть найобізнаніший вчений нездатний збагнути вченки та ознаки піднесеної особи серце якої прокинулась любов до бога цього вірша також наведено у бактера самрата синду 147 евам чітта коли людина досягла високого рівня і насолоджується повторенням святого імені дуже дорогого її Господа, вона поринає в захват і голосно вигукує святе ім'я. Вона сміється, плаче, шаліє і співає, наче божевільна, не звертаючи уваги на сторонніх. Цей вірш являє собою цитату із Шіманбхагаватам 11.2.40. Любов до Бога постійно зростає і проявляється як прихильність, неприязнь, любов, прив'язаність, поглиблена прив'язаність, екстаз і великий екстаз. Снеамана праная, рагану рага, багава, магабала. 43. Цей розвиток любові можна порівняти з різними стадіями виробництва цукру. Спочатку є насіння цукрової тростини, тоді тростина, тоді сік з неї, тоді патока, тоді цукор-сирівець, тоді очищений цукор, тоді карамель і нарешті цукерка. Треба знати, що так само, як і з поступовим очищенням цукор дедалі солодшає, любов до Бога з поступовим розвитком від ступеню раті, який порівнюють до сімені, набуває дедалі більшого смаку. Відповідно до того, які з цих трансцендентних якостей, снега, мана та інші, відданий має, існують 5 трансцендентних смаків нейтральні стосунки, слугування, дружба, батьківська любов і кохання. Пояснення. У «Бхакті Расамрита Сінду» «Раті» – «Потяг» – описано так. Абігієна субодоям рат'я бгаза пракиртита. Справжні ознаки росту сімені любові раті, виявляють себе в тому, що серце відданого тане. Коли такі ознаки помітно виявляють омоглядні мислителі чи корисливі трудівники, не варто гадати, що це ознаки справжньої прив'язаності. Нетямущі люди, які не знають науки відданого служіння, прославляють такі ознаки прив'язаності, навіть коли їх викликає щось відмінне від бажання служити Кришні. Однак знавці відданого служіння називають такі ознаки «ратябгас» – тим'яним відблиском прив'язаності. 46. П'ять трансцендентних смаків існують постійно. Відданий приваблюється якимось із цих смаків і черпає в цьому щастя. Кришна також відчуває потяг до такого відомого і віддається під його владу. Пояснення. У бактера Семета Сінду 2-5-1 постійний екстаз описано так. А віродан баван баба учати, стай баба у срі Кришна Ці настрої баби. Підкорюють собі приємні екстази, як оце сміх, і прикрій екстази, як оце гнів. Коли ці настрої, як царі, присутні постійно, їх називають стаїбава або постійними екстазами. Постійним екстазом називають неослабну екстатичну любов до Крішни. Коли постійні екстази нейтральні стосунки, слугування та інші змішуються з іншими складниками, любовне віддане служіння Богові змінює свій склад і стає утвореним уже з трансцендентних смаків. Пояснення. У Бхакті Расамрита Сінду 2.1.4.5 дано таке визначення. Свадят вам грібхатанам, ані та еша, крішнарати, бхаво, бхактирасово, Бавет. Любов до крішни, кешеви, як уже сказано перед цим, досягає найвищого виразу в трансцендентних смаках, коли всі її складники набувають досконалості. Вібгава, анубхава, сатвіка і в ябічарі. Спонукають віданого слухати про Крішну і прославляти його, і тепер віданий має змогу насолоджуватись смаком любові до Крішни. Тоді прив'язаність до Крішне, тобто постійний екстаз стає бава, стає смаком віданого служіння бахті-расою. 48. бава дебечарі чарімілі. Постійний екстаз набуває дедалі більшого трансцендентного смаку. Змішуючись із особливим екстазом, похідним екстазом, природним екстазом і тимчасовим екстазом. Йогурт, змішаний із цукром, чорним перцем та камфорою, надзвичайно смачний. Так само, коли постійний екстаз змішується з іншими екстатичними проявами, він набуває небувалого смаку. Є два типи часткових екстазів – вібава. Один називають «основою», а другий – «побудником». Звук Крішнаної флейти становить приклад побудника, а сам Господь Кришна становить приклад основи. Похідні екстази це сміх, танець і спів. А також різні тілесні перетворення. Природні екстази, як оце заціпеніння, зараховують до похідних екстазів Анубава. Пояснення. У Бактіра Саміта Сінду 2.1.14 вібгаву описано так. Гейтава, паре. те що спонукає смакувати боду кришна називають вибгава вибгаву поділяють на дві категорії аламбана основа і уддіпана побудник в агніпурані сказано вибгав'яте хіратт'я дирхт'я на вибхав'яте вибхава намаса две дхаламбануддіпанатмака те, що викликає появу любові до Кришни, називають вібгава. Її поділяють на дві складові – аламбану – те, в чому любов з'являється, і удіпану – те, завдяки чому любов з'являється. Ось що в Бхакті Расамрита Сінду 21.16 сказано про аламбану. кришна кришна Об'єкт любові Кришна – а вмістище цієї любові відданий Кришни. Обізнані вчені називають їх Аламбана – основою. Також там описано Уддіпану. Прокта, тіє, Чандра, Те, що спонукає почуття екстетичної любові, називають Уддіпаною. Найчастіше цим побудником служать якості та дії Крішни, а також його оздоби та зачіска. Бактера Самета Сінду 2.1.301. Також у бактера Самета Сінду 2.1.302 наведені такі приклади у Діпани. Смітанга, Сарабева, Мша, Сринга, Нупура, Камбева, Паданга, Кшей, Тратулесі, Бхакта Двасарадая. Усміх Кришне – аромат його трансцендентного тіла, його флейта, пасучаче ріжок, дзвіночки на ногах і мушля. Знаки на стопах, його селя, його улюблена рослина, туласі, віддані, а також пости й обітниці, пов'язані з відданістю Крішні, це все побудники екстатичної любові. Бактіра 2.2.1 так описує Анубгаву. Анубхава стучітта ста бавана авабодака, бодака, багірвікрия пра я проктаутба сваракяя. Численні зовнішні екстатичні ознаки чи тілесні зміни, які називають також утбгасфера і які вказують на присутність екстатичних почуттів у розумі віданого, являють собою анубгави, тобто похідні прояви любовного екстазу. До таких ознак належить танець, падання і качання по землі, гучний спів та звуки, судоми, голосні вигуки, позіхання, зітхання – Нехтування соціальними умовностями, слиновиділення, божевільний сміх, плювання, гикавка та інші подібні ознаки. Ці всі ознаки поділяють на дві частини «щіта» і «кшепана». Спів, позіхання, те, що називають щита, танець і судоми називають ознаками «кшепана». В «Анубаш'ї» Шіла Бактисіданта Сарасоті Такур, описуючи Отбасфору, наводить такого вірша з ведичних писань. Отбасанте свадам ніті прокта Отбасвара бодай Екстатичні ознаки, що проявляються в тілі особи сповненої екстатичної любові, обізнані вчені називають «удбасвара». Такі ознаки виявляють себе в тому, що людина розслабляє пасок, з неї спадає одяг та розсипається волосся. Також до них належать судоми, позіхання, тремтіння крил носа, задишка, гикавка, падання і качання по землі. Це все прояви емоційної любові. Стамбу та інші ознаки описано у мадя 14167. 52. Є також інші складники, починаючи з повного вітчаю і до захвату. Разом їх 33 різновиди, а коли вони поєднуються, смак стає дивовижним. Нірведу, харшу та інші ознаки пояснено у Мадьялілі 14.167. Тимчасові елементи в Ябічарі у Бактіра Самрита Синду описано так. А тут ченте троя стримшат бхава є, Ябичаріна, вишеше набі мук'є наджарантистої нам проти прати, вагангасатвасучат є, геюсте, Ябичаріна... Існує 33 тимчасових елементи, відомі як екстатичні почуття в Ябі Вони, зокрема, блукають поряд із постійними почуттями, виступаючи як їхні помічники. Їх можна помітити за словами, за різними ознаками, що виявляють себе в кінцівках та інших частинах тіла і за незвичайним станом серця. Через те, що вони приводять в рух постійні почуття їх, зокрема, називають санчарі або спонуки. Ці спонуки піднімаються з постійних почуттів екстетичної любові і знову зливаються з ними, як хвилі в океані екстазу. Тому їх називають в'ябічарі. 53 Є п'ять трансцендентних смаків: нейтральні стосунки, слугування, дружба, батьківська любов та кохання, яке ще називають солодким смаком. Кохання перевершує всі інші смаки. Нейтральні стосунки з Богом приводять людину аж до того рівня, на якому вона може належно оцінити любов до Бога. Смак слугування поступово поглиблюється до рівня спонтанної любові до Бога. Після смаку слугування йдуть смаки дружби та батьківської любові, що посилюється аж до рівня підпорядкованої спонтанної любові. Любов таких друзів, як Субал своєю величю сягає рівня екстатичної любові до Бога. Пояснення. Схіла Бхатті Сіданта Сарасфаті Такур каже, що смак нейтральних стосунків зростає до рівня простої любові до Бога. У настрої слугування любов до Бога досягає ще вищого рівня прихильності, обурення, гніму, заснованого на любові, любові та прив'язаності. Смак дружби, відповідно, зростає до рівня прихильності, обурення, любові, прив'язаності та поглибленої прив'язаності. Те саме стосується смаку батьківської любові. Особливість смаку дружби, яку проявляли такі особи, як Субал, полягає в тому, що ця братерська прихильність зростає до обурення, спонтанної прив'язаності, підпорядкованої прив'язаності і нарешті екстазу, в якому постійно присутні всі ознаки. 56. Кожен з п'яти смаків має дві відміни: йога зв'язок, і війога розлука. У смаках дружби та батьківської любові зустріч і розлука мають багато підрозділів. Пояснення. Ці підрозділи описано в бхакті расамата 3.2.93. А йога, йога-ветас'я, прабхедон, катітамбава. У смаках бхакті-йоги є два рівні: йога та йога. А йогу йогу у бактеросамрита синд 3294 описано так: сангаба а Вчені знавці науки Бхакті-йоги кажуть, що коли відданий немає товариства Верховного Бога особи, наступає стан розлуки. У стані Айоги – розлуки його розум наповнений свідомістю Крішни і до останку занурений у думки про Крішну. У цьому стані відданий зосереджує свій розум на трансцендентних якостях Верховного Бога особи. Сказано, що в цьому стані розлуки всі віддані різних смаків повсякчасно тільки й думають про те, як досягнути Крішненого товариства. Термін «йога» – зв'язок у Бактіра Семерта 3.229 визначено так «крішнена сангамо ясту са і тікір коли відданий прямо зустрічається з Крішною, це називається йога. У трансцендентних смаках нейтральних стосунків і слугування є такі самі підрозділи йоги та війоги, але в цих смаках немає такого їхнього розмаїття. У всіх п'яти смаках завжди є підрозділи йога та війога. Однак у трансцендентних смаках дружби та батьківської любові йога та війога мають багато різних проявлень. Різні форми йоги описано так. Йога, зв'язок, має три типи. Успіх, задоволення і постійність. Бактера Саметасинду 3, 2, підрозділи А йоги описано так. там Отже, А йога має два підрозділи. Прагнення і розлука. Бактера Саметасинду 3, 2, 95. Тільки в смакові кохання є дві екстатичні ознаки за назвою Рудха піднесена і Адгіруда. Дуже піднесена. Піднесені форми екстазу проявляють цариці дварки, а дуже піднесені форми екстазу проявляють гопі. Поясне. Екстаз Адгіруда пояснено в Уджвалані Ламані, Стайбава Прокарана 170. Зростаючи, надзвичайно солодкий потяг кохання проходить через рівні потягу, обурення, любові, прив'язаності, поглибленої прив'язаності і надзвичайно піднесеного екстазу Магабава. Рівень Магабави містить у собі Рудгу та Адгіруду. Ці рівні можливі тільки у коханні. Піднесені форми екстазу можна побачити у Двареці, а дуже піднесені форми екстазу можна знайти серед Гопі. 58. Дуже піднесений екстаз поділяють на дві категорії: Мадана та Могана. Зустріч називають Мадана, а розлуку Могана. На рівні Мадана можуть бути поцілунки та безліч інших ознак. На рівні Мохана виявляються два підрозділи: удгурна мінливість і чітраджалба. Всілякі схожі на марення, схвильовані розмови. Пояснення. Докладніше про це можна прочитати в Мад'ялілі 1.87. Схожі на марення схвильовані розмови мають 10 форм, що їх називають праджалпа тощо. За приклад таких розмов можуть служити 10 віршів, які промовила шіма тіра Дарані і які називають піснею доджмеля. Пояснення. Породжені схвильованою уявою божевільні розмови, що мають назву чітра можна поділити на 10 категорій. Праджалпа, паріджалпа, віджалпа, уджалпа, санджалпа, аваджалпа, абіджалпа, аджалпа, пратіджалпа та суджалпа. Для того, щоб перекласти з санскриту ці терміни позначення різних форм джалпи, уявних розмов, в інших мовах бракує еквівалентів. 61 Удгурна мінливість і виважа чешта, хвастощі, становлять аспекти трансцендентного божевілля. У розлуці з Кришною відданий бачить прояви Кришна і вважає себе за Кришну. У коханні Шінгара є дві складові – зустріч і розлука. На рівні зустрічі існує безліч явищ, які неможливо передати. Пояснення. Ві описано в Уджвалані Ламані, Ві Пралама Пракарана 3-4. Початок цитати. «Коли коханий і кохана зустрічаються, їх називають юкта – поєднаними. До зустрічі їх називають аюкта – непоєднаними. Коли вони поєднані і коли не поєднані, екстатичні почуття, що виникають через неспроможність обійматися і цілуватися так, як вони бажають, називають віпроламба. Віпроламба додає сили почуттям під час зустрічі». Кінець цитати. А сам Богу так описано у вірші, якого в своїй «Анубаш'ї» Наводить із ведичної літератури Шіла Бактісіданта Сарасваті Таркур. Lingana, dinama, nukulyan, nishaya, yunurula, baba, samboga, Зустріч і обійми. призначені дарувати щастя коханому і коханій. Коли цей стан наповнюється дедалі більшим захватом, екстатичні почуття, які тоді виникають, називають сам Бога. Самбогу, що пробудилась у закоханих, поділяють на чотири категорії. Один. Пурварага-анантара. Після пурвараги, потягу, що передує зустрічі, самбогу називають короткою, санкшіпта. Два. Мана-анантара. Після мани, любовного гніву, самбогу називають захопленою, санкірна. Три. Кінчит, дура-праваса-анантара. Після перебування якийсь час на певній відстані, самбогу називають досягнутою сампанна. Чотири. Судура Праваса Анантара. Після перебування далеко сам Богу називають досконалістю Самрідді Зустріч закоханих у снах також поділяють на ці чотири категорії. 63. Віпроламба має чотири підрозділи Пурва Рага, Мана, Праваса і Премовий Чиття. Пояснення. Пурва Рагу описано в Уджвалані Ламані Віпроламба Прокарана на 5. В коханого і коханої, що бачать, чують одне одного і таке інше, ще до зустрічі виникає прив'язаність, і коли ця прив'язаність збагачується чотирма складниками, як оце Вібгава та Анобгава, її називають Пурварага. Слово «мана» також пояснено в Уджвалані Ламані ві Прокарана Пракарана 68. Слово «мана» позначають певний настрій коханого і коханої, незалежно від того, чи вони разом, чи в різних місцях. Цей настрій не дає їм дивитися одне на одного і обійматися дарма, що вони прив'язані одне до одного. Термін праваса також пояснено в уджвалані ламані, Віпралама Пракарана 139. Словом праваса позначають розлуку закоханих, що до того мали дуже близькі стосунки. Ця розлука виникає через відстань, яка їх розділяє. Також пояснено в уджвалані ламані і премовейчітю. Віпралама Прокарана 134. Словом премовейчіття позначають повноту кохання, яке викликає почуття горя від страху розлуки навіть у присутності коханого. 64. Три з чотирьох різновидів почуттів розлуки, пурва рага, правасатамана, виявлені в Шематі Радарани та Гопі. У раці серед цариць дуже поширене почуття премовайчіття. 65. Дорога подруженько Курарі, вже ніч і Господь Шрі Крішна спить. Ти ж не спиш і не відпочиваєш, а все побиваєшся. Чи значить це, що тебе, як і нас, вразили усміхнені, великодушні, грайливі погляди лотосового Крішни? Якщо так, то в твоєму серці глибока рана. Чи не це причина твого очевидного безсоння і побивання? цей вірш із Шимадбагаватом 10.90.15 промовили цариці Господа Крішни. Хоча вони були поряд із Крішною, вони все одно боялися втратити його товариство. 66. Господь Крішна, верховний богособа, що з'явився як син Нанди Магараджі, це в усіх діяннях найпіднесеніший герой. А найпіднесеніша героїня в усіх діяннях це Шимаді Радарані. 67. Найяка нам, сиро, рад нам, Кришна, сту, бхагаван, свая, м'ятра, нитя, та це сам верховний богособа, окраса всіх героїв. У Кришні постійно проявлені всі трансцендентні чесноти. Цього вірша також наведено в Бхактіра Самирта Сінду 2.1.17. Диві Кришна мої проктара, дика парадевата, сарва лекшми мої, сарва канти, самогині пара. Трансцендентна богиня Шиматіра Дарані – це тотожня пара Господа Срі Крішни. Вона – головна постать серед усіх богинь процвітання. Вона сповнена такої довершеної знадливості, що приваблює всепривабливого Бога-особу. Вона – первинна внутрішня енергія Господа. Це вірш із Брігад Гаутамія Тантри. Пояснення можна знайти в Аді Лілі 4.83.95. Трансцендентні якості Господа Крішни незліченні. З них вважають найвизначнішими 64. Просто слухати одну по одній ці всі якості вже задовольняє вуха відданих. 70. Аям, цей, Кришна, Нета, верховний герой. Су рам'я Ангах, маючи найпрекрасніше трансцендентне тіло. Сарва сат лакшана, всіма сприятливими ознаками на тілі, анвіта наділений. Ручіра, що має дуже приємне для очей сяйво. Тежаса всією силою. Юкта наділений. Баліян дуже сильний. Ваяса анвіта юного віку. Переклад. Кришна, найвидатніший з усіх героїв, має найпрекрасніше трансцендентне тіло. Це тіло має на собі всі благословенні знаки. Воно сяє і тішить око. Його тіло міцне, сильне і юне. Пояснення. Цей вірш і наступні шість віршів наведено також у Бакті Расамрита Сінду 2.1 з 23 по 29. 71. Вівідга, адбута, баша, віт, саття, вакка, приям, вада, вавадука, супан, дитя, буддіман, прати, різних, адбута – дивовижних. Бхаша, від знавець мов. Саття, вакя, чиї слова правдиві. Приям, вада – що дуже приємно говорить. Вавадука – красномовний. Супандитя – дуже вчений. Буддіман – дуже мудрий. Пратибга Анвіта геніальний. Кришна знавець усіх найдивовижніших мов. Він правдивий. І його мова дуже приємна. Він красномовний і дуже мудрий. Він обізнаний вчений і геній. 72. Відакдарода Кша Критагя Судридаврата Десака Ласупатрагя Шастрачакшу Шучірваші. Вдакда. Що має хист до мистецтва чатура спритний, дакша здібний. Крітагя вдячний, судрідаврата, сповнений твердою рішучості, Деша місця, кала, часу, супатра придатності. Гяга знавець, шастра чакшу знавець авторитетних писань. Шучігі дуже чистий та охайний. Ваші, що вміє володіти собою. Переклад. Кришна має великий хист до мистецтва він дуже спритний, вправний, вдячний і сповнений твердої рішучості у своїх обітницях. Він знає, як діяти залежно від часу, особи та місцевості, і все бачить у світлі писань та авторитетних книжок. Він дуже чистий і вміє володіти собою. 73 Стіроу данта кшамаші логомбхіро дрітиман сама ваданьо дхарміка шура карономан яманакрит Стіра непохитний данта що панує над своїми чуттями кшамашіла вибачливий гамбіра серйозний дрітиман спокійний і завжди розсудливий сама рівний ваданьо великодушний дхарміка релігійний шура Полицарський звитяжний, каруна, добрий, маня манакрит, шанобливий до шановних. Переклад. Господь Крішна непохитний, тримає чуття під своєю владою і схильний вибачати. Він серйозний, спокійний і однаково ставиться до всіх. Крім того, він великодушний, релігійний, полицарський звитяжний і добрий. Він завжди віддає шану тим, кого слід шанувати. 74. Дакшіна, Гріман, Саранага Палака, Сукі, Бак та Согрід, Прима, Сарва, Субанкара. Дакшіна, простий і ліберальний. Вінаї, смирений. Гріман, сором'язливий, коли його прославляють. Шаранага та Палака, захисник відданих йому душ. Сукхі завжди щасливий. Бак та Доброзишливець відданих, премавашях покірний любові. Сарва Шубам Карага всеблагий. Переклад. Кришна дуже простий і ліберальний. Він смиренний та сором'язливий. І він захисник відданих йому душ. Він дуже щасливий і завжди бажає добра своїм відданим. Він джерело всього сприятливого і він кориться любові. 75 Пратепі Кіртіман, ракта, лока, саду, самасрая, наригана, маногарі, сарва радіа, самриддиман, пратапі, дуже могутній, кіртіман, славетний своєю добродійністю. Ракта, лока, об'єкт прив'язаності всіх людей, саду, самасрая, притулок добрих і праведних, наригана для жінок, манагарі, привабливий, сарва радіах той, кому всі поклоняються, сам Диман дуже багатий. Кришна дуже могутній і славетний. Він становить об'єкт прив'язаності всіх людей. Він притулок добрих і праведних. Він зачаровує розум жінок, і йому поклоняються всі. Він невимовно багатий. 76. Варіяни Шварашчеті гонастас'яну кіртіта Самудра, Іва, Панчаша, Дурвіга, Рамі. Варіян, найліпший. Ішвара, Верховний Повелитель, Ча, І, І, Ті, так, Гуна, Трансцендентні Якості, Тася, Його, Анукіртіта, Описані, Самудра, Океани, Іва, Наче, Панчашат, П'ятдесят, Дурвіга, важко до кінця зглибити. Гаре, Верховного Бога, Особи, амі, ці. Крішна – це Всевишній, і Його завжди прославляють як Верховного Господа і Повелителя. У Нього є всі перелічені трансцендентні якості. 50 згаданих якостей Верховного Бога особи глибокі, як океан. Іншими словами, їх важко до кінця осягнути. 77 «Джівешвитей васантропі бінду бінду тая квачіт парі пурна тая бханті ці якості іноді дуже незначною мірою проявляються у живих істот, але повністю вони проявлені у Верховного Бога особи. Пояснення. Цього вірша наведено у Бхахті Расамріта Сінду 2.1.30. Живі істоти являють собою невід'ємні частки Верховного Бога особи. Господь Крішна каже у Бхагавадгіті 15.7 «Мамай вам -джі джівабута пракриті Живі істоти в цьому зумовленому світі – мої вічні невід'ємні частки. Через зумовленість свого життя вони тяжко борються з шістьма чуттями, одне з яких – розум. Крихітною мірою якості Крішни є і в живої істоти. Дрібна часточка золота, безперечно золото, але її не зрівняти з золотою жилою. Так само живі істоти в крихітній мірі мають усі ознаки Верховного Бога особи – але жива істота ніколи з ним не зрівняється. Тому Бога називають верховною істотою, а живу істоту – дівою. Бога називають верховною істотою найголовнішою з усіх істот, тому що він забезпечує потрібним всіх інших. Нам каман. Майаваді запевняють, що кожен є Бог, але, навіть якщо з цією філософією погодитись, ніхто не може сказати, що кожен рівний верховному боговій особі у всьому. Тільки люди слабкого розуму запевняють, що кожен рівний Богові, чи що кожен є Бог. 78. Окрім цих 50 якостей є ще 5 якостей Верховного Бога особи, які частково присутні у таких півбогів, як Шіва. Цей і наступні 7 віршів також наведено у Бакті Расамрита Сінду 2 1 з 37 по 44 Sada sarupa samprapta sarvagu nityanutana sachidananda sandranga sarva siddhi nishavitah atocchante guna panchaye lakshmi shati vartina avichintya mahashakti koti brahmand avatara avali bejam gati dayaka Армагана каршити амішне ке адбута. Ось ці якості. 1. Господь завжди перебуває у своєму предвічному становищі. 2. Він все знає. 3. Він завжди юний та неповторний. 4. Він являє собою уособлення насиченої вічності знання та блаженства. І 5. Він володіє всіма містичними силами. Є ще п'ять якостей, які притаманні правителю планет Вайкунти на раяні Господу Лакшмі. Ці якості присутні також у Крішне, але їх немає у півбогів, як оце Господь Шіва, чи в інших живих істот. Ось ці якості. 1. Господь посідає незбагненну верховну могутність. 2. Він породжує зі свого тіла незвиченні Всесвіти. 3. Він – відначальне джерело всіх втілень. 4. Він дарує спасіння ворогам, яких убиває. 5. Він насилі приваблювати піднесених осіб, що задоволені самі в собі. Хоча ці якості є в Нарайни, панівного божества планет Вайкунти, ще дивовижніше вони проявлені у Крішни. 82-83 Prema, Mandita Murali Kalakujita, Крім цих 60 трансцендентних якостей, Криш має ще додаткові 4 трансцендентні якості, не проявлені більше ні в кого, навіть у нараїни. Ось ці якості. 1. Крішна, подібний до океану, вкритого хвилями розваг, які дивують усіх у трьох світах. 2. У любовних розвагах його завжди оточують дорогі йому віддані, наділені незрівнянним коханням до нього. 3. Він приваблює всі три світи мелодійними переливами своєї флейти. 4. Його врода і багатство не перевершені, Йому немає рівних і за нього немає вищих. Так богособа сповнює подовом усі рухомі і нерухомі живі істоти у трьох світах. Він такий прекрасний, що його називають Кришна. Пояснення Філософи Майяваді, наділені дуже обмеженим обсягом знання, цей момент просто оминають увагою, пояснюючи, що слово Кришна означає «чорний». Не розуміючи якостей Крішни, ці безбожні негідники не визнають його за верховного Бога особу. Хоча господа описують і визнають великі особистості, ачар'ї та мудреці, майваді все одно не складають йому належної оцінки. На жаль, нині людське суспільство так опустилось, що люди не здатні навіть забезпечити свої насушні життєві потреби, однак вони приваблюються до філософії майвади і віддаляються від правди. Згідно з Бхагавадгітою, просто, зрозумівши Крішну, можна звільнитися від круговерті народжень та смертей. Тяктва, Дегам, Пунарджанма, Мам, еті Сорджуна. Та, на жаль, цю величну науку свідомості Крішни затьмарюють філософи Майеваді, вороже, налаштовані до особи Крішни. Ті, хто поширює рух свідомості Крішни, повинні черпати знання про Крішну з описів Бхатіра Самрі Сінду. Нектару відомості. 84- -85. Ліла пremна прияди мадурям верупайов ітиясадхаранам проктам говindasя чатуштаям, евам го наш чатурбейдаш чату Кришна має чотири особливі трансцендентні якості, яких немає нарайна дивовижні розваги, величезна кількість дивовижних супутників, що дуже дорогі йому, як оце гопі, дивовижна врода і дивовижні переливи його флейти. Господь Крішна вищий за звичайних живих істот, вищий за півбогів, як оце Господь Шива, і навіть вищий за власне поширення Нараяну. Загалом, верховний богособа у всій повноті володіє 64 трансцендентними якостями. Кінець цитати. 86. Анантгуна Срі Радхікара Панчіша прадаан Джей гунірваша хой Кришна Бхагаван. Так само Шрімати Радані має безліч трансцендентних якостей, з яких 25 найголовніші. Ці трансцендентні якості Шрімати Радані підкорюють ШріКрішну. 87 91. А тавр ім надаванес вар'я кirtyam tay pravara guna madurayam navavayas Sangita прасара бигья рамя вандарва пандита Винита-каруна-пурна-видак-дхапата-пандвита Ладжа-шіла-сумаряда-дхарья-гамбир-яшадени Сувиласа-махабхава-парамот-карша-таршини-гокула-preма-васатир Джагат-шрени-ласадья-са Гурвар-педагуру-сниха-саки-пранейтаваса пранейтаваса кесава Багонакім, Гунастас'я, Санкядита, Реріва. Послідний переклад. Адха, зараз, Вриндавана, Іхшвар'я, цариця Вриндавани, Ширадики, Киртянте, Уславлені, Правара, Головні, Гуна, Якості, Мадура, Солодка, Іям, Ця, Радика, Нававая, Юна, Чала, Апанга, З рухливими очима, Уджвала, Сміта, З яскравою усмішкою, Чарусобагя, Рекха, Дя, гарні, Сприятливі лінії на тілі, Ганда. Чудесним ароматом свого тіла, онмадіта Мадева, Збуджуючи Крішну Сангіта, Пісень, Прасара Абідья що знається на поширені, Рам'явак, милої мови, Нармапандіта, Вміла жартівниця, Виніта, Смиренна, Каронапурна, Милосердна, Віддагда, Лукава, Натава Анвіта, майстерна у виконанні своїх обов'язків. Ладжа Шіла, Сором'язлива, Сумар'яда, Шаноблива, Дгарія спокійна, Гампірія салені і серйозна, Сувіласа, Грайлива, Мага Високого Рівня Екстазу, Парама Уткарша, У Найвищій Досконалості, Тарщані, Спрагла, Гокула Према, Любов Жителів Гокули, Васатіх, Обитель, Джагат Срені, Серед цілковито впокорених Крішнівідданих, що є обителлю Ашрая, Любові до Крішни, Ласат, Осяйна, Яса, Чия Слава, Гуру, Старшим, Арпіта, Віддана, Гуру Снега, Чия Велика любов. Сакі Покірна любові своїх подружок Гопі. Кришна прия Авалі, серед тих, хто любить Кришні. Мукя головна. Сантата завжди Асерова Кешева, Кому покірний Господь Кешева. Багона Кім Стисло. Гуна якості тася її санкціатита незліченні гаре Господа Крішне. Іва як. Ось 25 найголовніших трансцендентних якостей Шіматіра Дарані. 1. Вона дуже чарівна. 2. Вона завжди сповнена юної свіжості. 3. Її очі безперестанку рухаються. 4. В неї осяйна усмішка. 5. Вона має гарні, сприятливі лінії. 6. Ароматом свого тіла вона дарує крижини щастя. 7. Вона вміє майстерно співати. 8. Її мова зачаровує. 9. Вона вміє влучно жартувати і приємно говорити. 10. Вона дуже смиренна і скромна. 11. Вона завжди сповнена милосердя. 12. Вона кмітлива. 13. Вона вміє досконало виконувати свої обов'язки. 14. Вона сором'язлива. 15. Вона завжди шаноблива. 16. Вона завжди спокійна. 17. Вона завжди серйозна. 18. Вона вміє насолоджуватись життям. 19. Вона відчуває найвищу екстатичну любов. 20. Вона обитель любовних стосунків у Гокулі. 21. Вона найславетніша з усіх покірливих відданих. 22. Вона дуже люб'язна зі старшими. 23. Вона кориться любові своїх подружок. 24. Вона головна гопі. 25. Вона завжди тримає Крішну під своєю владою. Сказати коротко, вона посідає безліч трансцендентних якостей, як і Господь Крішна. Пояснення. Ці вірші наведено в Уджвалані Ламані Ширада Пракарана 11.15. Найка-найка Двіра-сіра-дам-бан Сейду-і-срешта-радха Раджин-дранандам Основа всіх Трансцендентних смаків – це герой та героїня А Шиматіра Дарані та Кришна Син Магараджинанди Найліпші з усіх героїв Господь Кришна та Шиматіра Дарані Це об'єкт І обитель смаку кохання і так само в смакові слугування об'єкт – це Кришна, син Магараджі Нанди, а обитель – слуги, як це Чітрака, Рактака і Патрака. Так само у трансцендентному смакові дружби об'єкт – це Господь Кришна, а обитель – друзі, як це Шидам, Судам та Субал. У трансцендентному смакові батьківської любові об'єкт – Кришна, а обитель – матінка Яшода і Магарадж Нанда. А зараз послухай про те, як з'являються смаки і як їх пізнають віддані на різних трансцендентних рівнях. У тих, хто чистим відданим служінням цілковито омився від матеріальної скверни, хто завжди задоволений і чиє серце осяває світло, хто завжди прив'язаний до пізнання трансцендентного смислу шимадбагватам, хто завжди прагне спілкуватися з піднесеними відданими, чиє життя утворене з щастя від служіння лотосовим ступам Говінди, хто завжди заглиблений у потаємні любовні діяння. У таких піднесених відданих, що природно занурені у блаженство, в серці, завдяки минулим та теперішнім очищувальним методам, набирає міці сім'я любові – раті. Завдяки цьому поєднання складників екстазу набуває смаку і доступне відчуттям відданого піднімає його до найвищого рівня подову і поглибленого блаженства. Ці вірші наведено в Бакті по 10. Взаємини між Кришною та різними відданими у всіляких трансцендентних смаках невіддані осягнути не можуть. Пізнати і оцінити різні форми відданого служіння, яким обмінюються з Верховним Богом особою, можуть тільки піднесені віддані. Невідані не можуть зрозуміти трансцендентних смаків стосунків, якими обмінюються віддані і Господь. Їх з будь-якого погляду дуже важко зрозуміти але той, хто повністю присвятив себе лотосовим ступам Крішни, може пізнати смак цих трансцендентних настроїв. Цього вірша також наведено в Бакті Расаміта Сінду 2.5.131. Це коротке пояснення щодо найвищої мети життя. Воістину, це п'ята і остаточна мета, вища навіть за рівень звільнення. Ця мета – це Крішна Према дана скарб любові до Крішни. Ще раніше я наділив твого брата Рупу Госфамі силою, потрібною, щоб осягнути ці смаки. Це було тоді, коли я навчав його на Даша Шамедай-Гаті у Праязі. Санатано, ти повинен поширювати явлені писання, у яких викладено науку відданого служіння, і відшукувати забуті святі місця в області Матури. Запровадь у вріндавані віддане служіння Господу Крішні та Радгарані. Також ти маєш скласти писання з бакті і, живучи у Вріндавані, проповідувати звідти вчення бакті. Пояснення. Санатані Госамі сказано 1. Поширювати явлені писання, які викладають відене служіння, і з'ясовувати найвищі істини віденого служіння. 2. Відроджувати забуті святі місця, як оце Вріндаван і Радакунда. 3. Запроваджувати Вріндаванський метод храмового поклоніння і встановлювати в храмах божества. Ші Санатана Гусамі відкрив храм Мадан-Могана, а Рупа Гусамі відкрив храм Говіндаджі. І чотири – пояснювати правила поведінки вайшнава, що Шіла Санатана Гусамі зробив у Гарі Бактіві Віласі. Так Санатана Гусамі отримав повноваження утверджувати вчення вайшнавізму. Шініва Сачаря каже у Шад Гусамі Аштаці – na na shastra vicharanai ka lokanam hitakarinodbhuvanai manya sharanya radha krishna padaravinda bahana nandai namatalikah vande rupasatanau я шанобливо схиляюсь перед шістьма госами, шийсанатаної ші госами, широгонатою батою Госвами, ший рагонатою Госвами, Госами, Шиджіої Госамі та шийгопалою Батой Госвами, що досконало досліджують усі явлені писання з метою утвердити вічні релігійні засади задля добра всього людства. За це їх шанують у всіх трьох світах. Вони надійний притулок для всіх душ, тому що вони занурені в настрій гопі і трансцендентне любовне служіння радзі і кришні. Цей рух свідомості Кришни продовжує традицію шести Госамі, насамперед шили сенатами Госами та Шіли Рисамі. Серйозні учні руху свідомості Кришни повинні зрозуміти свою велику відповідальність, по всьому світі проповідувати вріндаванське вчення, віддане служіння Господові. Тепер ми маємо в Ріндавані чудовий храм, і серйозні учні повинні скористатися з цього. Я покладаю великі надії на те, що хтось із наших учнів візьме на себе цю відповідальність і навчатиме людей свідомості Кришни, тим самим роблячи найліпшу службу людству. 105. Далі Даліше читання Магапрабу розповів Санатані Госамі про належну відреченість пристосовану до відповідних обставин і повністю заборонив пускатись у сухе зречення чи омоглядне пізнання. Пояснення. Слід розмежовувати між шушка вайрагією та юкта вайрагією. У багават 6.17 сказано: "Юкта гаравігарася юкта юкта Той, хто впорядкував свої звички щодо їди, сну, відпочинку та роботи, може полегшити всі матеріальні страждання, практикуючи йогу. Щоб поширювати вчення свідомості Кришни, треба визначити, яка зреченість можлива для тої чи іншої країни, часу та кандидата. У західних країнах кандидатів на шляху свідомості Кришни слід теж вчити про відречення від матеріального існування. Але до кандидатів з такої країни, як Індія, потрібен уже інший підхід. Вчитель, Ачарія повинен брати до уваги час, кандидата і країну. Вчитель повинен уникати явища Ніямаграхи, Тобто не повинен намагатися досягнути неможливого. Що можливе в одній країні, не завжди можливе в іншій. Обов'язок Акачарії полягає в тому, щоб дбати про суть віддане служіння. А в тому, що стосується юк вайрагі, належної зреченості, ті чи інші деталі можна певною мірою пристосовувати і змінювати. Ши чи читання Махапрабу забороняє суху зреченість. І того самого ми навчились від нашого духовного вчителя, його божественної милості Бактисіданти Сарасфаті Такора Госвамі Гараджі. Треба дбати про суть відданого служіння, а не про зовнішні атрибути. Санатана Госвамі написав в Вайшнавській смріті Гаррі Бактівіласу, що було призначене передусім для Індії. За тих часів Індія тою чи іншою мірою жила за засадами смарта-віді. Шіла Санатана Госвамі мусив брати це до уваги, і Гаррі Бактівіласу він написав, пам'ятаючи про це. Згідно з доктриною смарта-брахманізму, ненароджений у родині браманів не міг піднятися до рівня брамани. Однак Санатана Нагусамі каже в Гарі Бактів 2.12, що кожен може, отримавши належну посвяту, піднятися до рівня брамана. «Я там я гати та та дікша від гани на як бронза, сполучаючись із ртуттю в алхімічній реакції перетворюється на золото, так і людина, яку належним чином виховав і посвятив істинний духовний вчитель, стає браманом. Між методами «Смарт» і «Госвамі» існує певна відмінність. За методом «Смарт» за брамана можна вважати тільки того, хто народився у родині браманів. За методом «Госвамі», який пояснюють Гаррі Бактівіласа та Нарада Панчаратра, Браманом може бути хто завгодно, якщо він дістав належну посвято від істинного духовного вчителя. Таку самодумку висловлює Ішукадева Шукадева Гасамів в Шимадбагватам 2.4.18. ванака судан «Кірати, гунди, андри, полінди, пулкаші, абгіри, шумби, явани, члени народностей, касів і навіть інші, призвичайні до гріха, особи можуть очиститися завдяки верховній могутності Господа, прийнявши притулок у його відданих. Я щиро складаю йому шанобливі поклони». Якщо людина вайшнав, вона вже очистилася за тої мови, що вона дотримується приписів, які визначив її духовний вчитель. Приписи, яких дотримуються в Індії, не конче повинні бути точнісінько такі самі, як приписи, яких дотримуються в Європі, Америці та інших західних країнах. Проста імітація, яка не приводить до потрібного наслідку, називається ніямаграха. Не дотримуватись регулівних засад і догоджати своїм забаганкам, це також ніямаграха. Слово ніяма означає регулівні засади, а слово аграха означає завзяття. Слово аграха означає не приймати. Ми не повинні дотримуватись регулярних засад, забуваючи про мету, і разом з тим не повинні нехтувати ними. Потрібно виробити такий підхід, який відповідає місцевості, часу та кандидатові. Ми не повинні силкуватись наслідувати щонебудь без дозволу духовного вчителя. На цю засаду вказано в даному вірші. вайрагя г'яна соба ніше діла. Ось великодушність, з якої ші читання Магапрабу викладає вчення бакті. Не слід нічого запроваджувати за своєю примхою без дозволу істинного духовного вчителя. Коментуючи це, Шила Бхакти Сіданта Сарасаті Такур цитує два вірші Шірупи Гусамі Бхакти Расамрита Сінду 1.255-256. Ана коли людина ні до чого не прив'язана, але водночас приймає все, що пов'язане з Кришною, вона практикує правильну відреченість. Натомість, якщо людина відкидає геть усе, не знаючи про зв'язок речей із Крішною, її відреченість не повна. Для того, щоб проповідувати вчення Бхахті, треба серйозно обміркувати ці вірші. 106-107 Адвештас Рабудана, Майтра, Карунаєвача, Нірма Маоніра, Ангара, Сама Докасаука, Шемі, Сантуштас та Тамйогі, Ятат Мадріда, Ніщая, Маярпітамано, Будиру, Ямадбакта, Самей Прия. Той, хто нікому не заздрить і дружньо налаштований до всіх живих істот, хто не думає, що чомусь володіє, і вільний від оманного его, хто врівноважений як у щасті, так і в нещасті, хто завжди задоволений схильний прощати і володіє собою. Хто рішуче виконує віддане служіння, присвятивши мені розум та інтелект, такий відданий дуже дорогий мені. Пояснення. Не слід заздрити членам інших каст чи націй. Вайшнавами можуть стати не лише індійці чи брамани. Вайшнавом може стати кожен. Треба зрозуміти, що вчення бакті повинно поширитись усім світом. Це справжня адвешта. До того ж, слово «майтра» дружній вказує, що для того, щоб проповідувати вчення бхакті по всьому світі, треба однаково дружньо ставитись до всіх. Ці два і наступні шість віршів виголосив Срікришна у Бхагавадгіті 12 з 13 по 20. 108. Єсманно, двіджате локолоканно, двіджате чая, харшамаршабайо, двигайрмоктоя, зачамеприя. Той, через кого ніхто не зазнає труднощів чи турбот, і хто сам не турбується ні через кого, хто вільний від захвату, гніву, страху та неспокою, дуже дорогий мені. А на пекшах Шучірдакшауда Вятхарамбапаритя Гійомибактасамепрія, відданий, який не залежить від інших, і покладається суто на мене, який чистий всередині та зовні, вмілий, байдужий до матеріальних речей вільний від турбот та будь-яких страждань і який облишає будь-яку доброчесну і недоброчесну діяльність дуже дорогий мені пояснення. Слово «анапекша» вказує на те, що не слід перейматися думкою матеріалістичних людей і не слід залежати від них. Треба покладатися тільки на верховного богоособу і бути вільним від матеріальних бажань. Треба також бути чистому всередині та зовні. Щоб бути чистому зовні, треба щодня митися з милом чи олією, а щоб бути чистому всередині, треба постійно бути зануреним у думки про Крішну. Слова сарварам «сарварамбапарітягі» вказують на те, що не слід цікавитися так званими смартавіді доброчесною і недоброчесною діяльністю. Йонагрішатіна двешті, нашочатіна канкшаті, шубга, шубгапарітягі, бактіман, як саме прия. Хто вільний від радості з матеріального приводу, ненависті, досади і прагнень, хто зрікається і сприятливих, і несприятливих, як на матеріальний погляд, речей, і хто відданий мені, той дуже дорогий мені. Самах шатрау, чамі трича, дадамана памана йоші, тошна сукаду кешу, самах сангаві варджі та, тульян інда янаке начіт, Бактіман, хто однаково ставиться до друзів та ворогів, хто не втрачає рівноваги у шані та ганьбі, за спеки і холоду, у щасті і нещасті, славі і неславі, хто завжди вільний від прив'язаності до матеріальних речей, завжди серйозний і за будь-яких обставин задоволений, хто не турбується ні про яке житло для себе і хто завжди утверджений у відомо служінні, той дуже дорогий мені. ये तु धर्म अमृतमे दाम य तोक्तं परियपासतै श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्ते तीवमे प्रिया विдання які з великою вірою та відданістю додержують цих нетлінних релігійних засад свідомості Крішни, всім серцем визнаючи мене за найвищу мету дуже і дуже дорогі мені 114 Чірани Хіба при дорогах не лежить викинута одежа? Хіба дерева, що живуть зад інших, більше не подають милостині, хіба річки попересихали, і в них не лишилося води для справедливих Хіба гірські печери позавалювані? А найголовніше, хіба всемогутній Господь не захищає цілковито віддані йому душі? Чому тоді такі вчені-мудреці, як віддані, повинні підлаштовуватися до людей сп'янілих від важко заробленого багатства? Пояснення. Цей вірш – цитата із Шімадбагаватан 2.25. У цьому вірші Шокодев Гусамі вчить Магараджу Парікшита, що відданий повинен бути незалежний від будь-яких обставин. Якщо діяти за порадами даними в цьому вірші, тіло можна підтримувати без жодних труднощів. Щоб підтримувати тіло, нам потрібен притулок, їжа, вода і одяг, і це все можна дістати, не звертаючись до чванькуватих багатіїв. Тіло можна прикрити старим одягом, який викидають, їсти можна плоди, які дарують дерева, пити можна воду з річок, а жити можна в гірських печерах. Природа влаштована так, що віданий, який цілковито присвятив себе верховному боговій особі, завжди забезпечений притулком, одягом і їжею. Віданий не потребує опіки бундючного матеріаліста. Іншими словами, відане служіння можна виконувати за будь-яких обставин. Шімат Багватам 1, 2, 6 запевняє в цьому. Савайпум сэмбаро дгарамо ято бактіра докшаджи агайту кепрати гата яятма супрасідаті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 Після того Санатана Гусамі запитав у Шичатані Магапрабу про всі істини відданого служіння, і Господь докладно пояснив усі потаємні значення Шімадбагватам. 116. У Гарівамші, богоявленому писанні, є опис планети Голокавріндавана, на якій вічно перебуває Господь Крішна. Цей опис навів цар Індра, коли впокорився Крішні після того, як Крішна підняв пагорб Говардан і коли підносив Крішні молитви. Пояснення. У ведичному описанні Вамша, Вішну Парва 19-та глава, наведено такий опис Блоквірандаван. Мано <питреслова> У парію парі та трапі гати става та паумаї ямна відма ваям серві причантов піпітамахам, гати сама дама тінам, саргасу крита карманам, брам'єта базіюктанам, брама локапарагати, гаваме вату сидамана, критатмана, Після того, як Кришна підняв пагорб Голардан, цар небес Індрав покорився йому і сказав, що вище за планетні системи, на яких живуть люди, простягається небо, в якому літають птахи. Вище за небо рухається по своїй орбіті Сонце. Звідти починаються райські планети вступити, на які можна через Сонце. Над райськими планетами є ще інші планети, з яких найвища Брама Лока, і на них живуть істоти дуже високого рівня духовного знання». Всі ці планети, аж до Брамалоки, становлять частину матеріального світу – Девідама. Над матеріальним світом панує Деві, Дурга, і тому його називають Девідама. Над Девідамою розміщена обитель господа Шіви та його дружини Уми. Шівалоку населяють особи, просвітлені духовним знанням і звільнені від матеріальної скверни. Над цією планетною системою простягається духовний світ з планетами Вайконталоками. Гулока Вріндавана розміщена ще вище за всі Вайконталоки. Голока Вріндавана це царство Шиматіра Дарані і батьків Кришни Магараджі Нанди і матінки Яшоди. Отже, існують різні планетні системи, і всі вони – творіння Верховного Господа. В Брама Самхіті 5.43 сказано Голока Намни Меджадамни Талейчатася Деві Магеша Гарідама Сутешу Тешу Тете Прабавани Чая Вігита Щаїна Говиндама Ді Парушам Тамахам Баджамі Нижче за планету Голока Вріндавана розміщені планетні системи Девідама, Маежа Дама і Гарідама. Кожна з них відмітна щедротами і керує ними Верховний Богособа Говінда, Предвічний Господь. Я складаю йому шанобливі поклони. Отже, Голока Вриндаван Дама розміщена понад планетами Вайкунти. Духовне небо, що вміщує всі планети Вайкунти, значно поступається розмірами Голоці Вріндавана Дамі. Простір, який охоплює Голока Вріндавандама, називають Каша, тобто найбільший космос з усіх, що існують. Господь Індра сказав, «Ми розпитувались про твою вічну планету в Господа Брами, але так і не збагнули її. Корисливі трудівники, що приборкали чуття і розум праведною діяльністю, здатні піднятися на райські планети. Чисті віддані, що завжди служать Господу на райанні, потрапляють на Вайконталоки. Однак Господи Крішно, Твоєї Голокавріндавандами досягнути дуже важко. Проте і ти, і ця Верховна планетна система зійшли сюди на Землю. На жаль, за своєю недоумкуватістю, я вчинив неподобство і порушив твій спокій. Через це я намагаюся тебе вдовольнити молитвами. Шріні Лаканта підтверджує існування Голокавріндавандами, цитуючи Рік Самхіту. Рік Веда 1.154.6 Тава вастунюшмасіга мадя ятрага в обгурі, аяса, атрага та друга яся крішна, парамампада бурі. Ми прагнемо піти до ваших ради і чудових осель, поблизу яких походжають корови з великими і гарними рогами. Втім уругає крішно якого багато прославляють. Твоя Верховна Обитель, що на всіх проливає радість, неперевершено сяє на цій землі. 117-118 Є оманливі історії, які суперечать істинам свідомості Кришни. До них належать історії знищення династії Яду, зникнення Кришни, історія про те, що Кришна і Баларам виникли з чорної і білої волосини Кшіра Дакаша і Вішно, а також історія викрадення Кришниних цариць. Шичатані Магапрабу пояснив Санатані Косвамі, як правильно розуміти ці історії. Пояснення. Від заздрості багато асурів порівнюють Кришну до чорної ворони, чи називають втіленням волосини. Шичатані Магапрабу пояснив Санатані Косвамі, як спростовувати ці всі демонічні твердження про Кришну. Слово «кака» означає ворона, а слово «кеша» означає волосина. Асури називають Кришну втіленням ворони, втіленням шудри темношкірих людей, або втіленням волосини. Вони не усвідомлюють, що слово «кеша» означає «ка-іша», де «ка» означає «господь Брама», а «іша» означає «повелитель». Отже, слово «кеша» вказує на те, що Крішна – повелитель господа Брами. Деякі з Кришнаних розваг названо в Магабараті Маушалалілою. До них належать історії про те, як була знищена династія Яду, як зник Крішна – як у Кришну влучила стріла мисливця, про те, що Крішна – це втілення волосини Кеша Аватара, а також про магіші Гарану – викрадення крішених цариць. Насправді ці історії неправдиві, і їх переказують тільки для того, щоб ввести в оману асурів, які прагнуть довести, що Крішна – звичайна людина. Ці історії оманні в тому розумінні, що вони невічні і нетрансцендентні, тобто недуховні. Є багато людей, які від народження вороже налаштовані до верховного богоособи Вішно і не хочуть визнавати його вищості. Таких людей називають Асурами. Вони тримаються хибних уявлень про Крішну. У Багавадгіті сказано, що Асури з життя в життя отримують нагоду дедалі більше забувати Крішну. Отже, вони народжуються в родині Асурів і далі поглиблюють своє забуття про Крішну, розвиваючи хибні ідеї щодо нього. Асури в шатах санясі навіть пояснюють Багаватгіту і Шимад вигадуючи всілякі власні тлумачення. Так вони залишаються асурами життя за життям. Що стосується до Кеша-аватара, втілення волосини, то за це згадано у Шимат 2.7.26. У Вишнопорані також сказано Уджагаратмана Кесата Кришна Махабала, також у Махабараті Адіпарва 189.31.32 сказано сачапікешахарі утта карта екхам સુклама paramcha pikrishnam taucha bigesava isadam yadunam kolestriya uranim devikimcha tayoraka balabandram buvaya saushtas tasya devasakeesa krishnadvidiyake krishna Розповідають, що Господь Вішну висмикнув у себе з голови дві волосини, чорну і білу. Ці дві волосини увійшли в лона рогині й девики, що належали до династії Яду. У рогині народився Баларама, а в Девики Кришна. Тобто Баларама з'явився з першої волосини, а Кришна з другої. Також було пророцтво про те, що Господь Віну виб'є всіх асурів, ворогів і богів в своїх білому та чорному довершених поширеннях, і що Верховний Богособа, з'явившись у цьому світі, явить чудесні діяння. Щодо цього треба взяти до уваги пояснення Лагу Багалатамрити у главі Кришнамрита, віршах 156-164. Аргументи щодо втілення волосини спростував і Ларупа Госамі. І Ші Баладе Віддя Бушен у своїх коментарях підтримує це спростування. Докладніше цю тему висвітлює Кришна Сандарба Аночада 29 і коментар Сарва Самвадіні Шіла Джіву Госамі. 119. Тоді Санатана Госамі, показуючи, що нижчий за солому на дорозі, і на знак цього взявши в рот травинку, схопив лотосові стопи з Шичитані Магапрабу і звернувся до нього з проханням. 120. Санатана Госамі сказав, «Дорогий Господи, я особа дуже низького походження. Я слуга низьконароджених людей, і тому я пропаща душа». Однак ти навчив мене істин невідомих навіть Господу Брамі. Висновки, яких ти мене навчив, це нектарний океан істини. Мій розум не здатний охопити навіть краплину з цього океану. Якщо ти хочеш, щоб кульгавий каліка, як оце я, затанцював, то, будь ласка, даруй свої трансцендентні благословення, поставивши мені на голову свої лотосові стопи. Тепер скажи мені, будь ласка, все, чого я тебе навчав, нехай повністю проявиться в тобі. Благословивши мене отак, ти даси мені силу це все переповісти. Тоді Шичетанні Магапрабу поклав Санатані косамі на голову свою руку і благословив його, сказавши, нехай ці всі настанови проявляться у тобі. Ось так я коротко переповів бесіду про найвищу мету життя – любов до Бога. Повністю змалювати милість Шичетанні Магапрабу неможливо. Кожен хто слухає ці повчання Господа Санатанігосами, дуже скоро досягає любові до Бога Кришни. Паде, джараша, чайтанна, чаритамрита Кришна Молячись при лотосових стопах Ширупа та Ширагонате, завжди прагнучи їхньої милості, я Кришнадас розповідаю ще читання Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так, закінчується пояснення бактиведанти до ши читання Чаритамріти Мадхяліли 23 глави, що описує любов до Бога.